Y de pues honte. Por bajamos la música, que esta conoce precisamente muy bien a persona que vamos a hablar ahora. Ah, sí. Sí, sí. Es eh, música de él. Ah, mira, mira Está, que bien. Esta eh, de aparecer eh, eh, eso de sombra, sombra de sueños. Vamos a eh, Don José Carballido. Sí. Muy buenas tarde, José. Ola, moi boa tarde, que tal? Creo que, verdad, esta, esta, peza, esta música é tua, non? Si, sí, si, sí, si, sí. este é ah, pequeno é meu Pois pues <risas> moitísimas grazas por, a tua, por facilitarnos Bueno, foi a Azucena que nos facilitou Pero, pero de verdad que xa agradecemos moitísimo Que nos des a conhecer a túa obra A túa composición musical que, que seguro que non é recente Sino que esta é unha novidade Pero que levas moito tempo co, co a tua creación musical, non? Sí, hai moitos anos xa que que levo no mundo da música eh, é verdade que non son unha persoa moi coñecida dentro de ese mundo, un niñoño pero levo moito tempo traballando. Pois, pois, pois nosotros, ainda que somos humildes eh, en, en cuanto a radio porque é unha radio municipal pero pero garantizamos casi así, entre exclusiva, que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos por lo tanto, a partir de agora, xa verás que esto... Vante bere, vante suitar vai a ser moito máis amplio Perfecto, maravilloso parece moi ben xa verás que sí, xa verás que... Bueno, de entrada decimos che, que están te escoitando ahora mesmo en, en, en, Suiz, en Suiza en Re, eh, mm. en, en, en, en, Río de, en Río de Janeiro eh, Noutros lugares que temos constancia puesto que agora mesmo estás emitindo por pues Facebook eh, Están nos diciendo que que Moitísimas gracias por a colaboración das persoas que entrevistamos Moit, Bueno, a, atende Fálanos de, de, de ese traballo que, que acabas de decir Sombra de Soños, non? A Sombra dos Soños Chama-se a banda Pois pues, o número dos años é eh, un proxecto De música rock e eh, metal en galego No que ademais Mesturo pois pues, outros elementos Como de música tradicional Ou música electrónica un poqueciño Estou metendo agora E nada, respondo un poquinho a miña necesidade De, de compoñer en galego Ademais, non? Porque eu, eh, hai moitos anos de traballo En unha educación primaria infantil Son meses de música E eh, en ese ámbito Sempre compuxen en galego As composicións que falo para os nenos sempre son en galego. Pero o que eu compoñía para min, para bueno para, para adultos, digamos, era en castelán. Pero pouco a pouco fume dando conta de esas sonoridades tan especiales que ten a lingua e fume necesitando, pois, pois compoñeis en galego. Estou, a verdade, moi satisfeito o resultado. Bueno, pois ese é o que nos queremos Darlle voz aquí Para que os galegos do Mediterráneo Coñezan a José Carballido e a Sombra dos Soños A verdad que para nós é un placer. Estamos los desde o principio Da nosa demisión eh, Bueno, pois eh, Para nós, non solamente é un placer, Sino que ademais damos a coñecer Esa Sombra dos Soños que, que As que puxemos de principio Foi a Cantareira, a uh -huh. Flor da Mañá Fro... No, a Flor A flor é a mañá A moñera sí. tamén da real O emigrante enamorado Que tenga algo que ver a mellor, con creatividade De que ti coñeces en principio De, de xente que coñeces Que me que... grata, non? Eso Bueno, eu un fillo de emigrantes ah. A miña nai coñeceronse en Alemania Ah, mira eh, Eu nacín en, en Alemania A miña tamén ah. eh, A súa historia non é como é a historia da canción, non? Pero sí que é certo uh -huh. que é un esa emigración de cerca, ainda temos amigos que, que siguen por aló. Uh -huh. eh, é un tema que, bueno, non hai tanto tempo que sucedeu, pero que olvidamos un pouco, non? É verdade que a emigración a día de hoxe sigue existindo, non dun xeito tan masivo no noso país, eh, para fora, sí para aquí, sí que nos venimos moito, no uh -huh. Pero parece que nos olvidamos e eh, a día de hoxe o iso también é máis fácil estar con, en contacto coa co túa xente a través das redes sociais a través pois, de todas as tecnologías que tenemos pero en aquel momento marchar era era tremendamente duro e eh, eh, bueno gustame que, que a xente nova tamén pois, conheça ese tipo de cousas pois, os alumnos en ir máis longe non? cando uh -huh. expuxen ese tema e expliquen un pouquinho todo o tema da veneración claro, para eles é unha cousa fascinante porque que é deslonxe uh -huh. Así que teus pais tamén Foron dar unha rabelera A Alemania, non? E unha ben longa Porque eu estive en a dar tamén Estivexe, si sí. sí. Bueno, a tua Traxectoria musical, volvo a repetir Que, que, que non é recente Sino que é de moitísimos anos Que antes, fixeche, estivexe Formaxe parte doutros grupos Agora é a sombra dos soños Que é a tua, digamos, eh, banda, non? Uhum, -huh. sí. Que... Sí, realmente, sempre todos os fósitos que te... Perdón, que te interrumpín, dime, dime No, no, no, que, que falanos de, de, de, de, de esa trayectoria, quiero decir Que conheza un, un bocadiño máis mm -hmm. a, a José Carballido, posto que a súa trayectoria musical É bastante longa, nada máis Que era mm -hmm. eso, dicirle a toda a xente Porque hasta pasaches ultimamente por o lugar Si, sí. sí, estou, estou Realmente, agora vou todos os dentre seu lugar Estou no concurso ah, de cantos mm. eh, Está resultando ser Unha experiencia moi positiva Eh, nunca estivera na tele en directo E eh, eh, bueno, aprendes cousas Aprendes como, como funciona este mundo E eh, despois ter de a posibilidade de, de, de cantar en directo A día de hoxe na televisión eh, É un luxo E eh, mm. eh, a verdade que estou moi satisfeito <risa> Vale, bueno eh, Escoita a parte do proxecto da sombra bueno, quero decir que desde traballa esa banda seguro que eh, eh, despois desta publicación seguro que xa estás traballando en máis ideas e máis eh, cousas para poder dar a coñecer unha, unha cousa antes de que se me esqueza eh, eh, se, se, se me digo mira nós temos unha unha, unha publicación que chamamos Lua Nova que eh, editámosla todos os anos a final de ano eh, eh, recollemos pois un bocadiño das músicas novas que aparecen, ¿non? Que che parece se si ti nos mandas un un pequeñiño artigo relacionado coa túa publicación para, para incluílo na, na nosa eh, publicación deste ano Lua Nova 2024. Ah, claro pois pues, fantástico bueno, sí, sí, Manrexe polo WhatsApp o, o, a última revista para que vexas onde está no, porque temos unhas un apartado que lle decimos as nosas músicas eh, mm -hmm. creo que incluir a túa aí sería sí, sería fabuloso Pois pues genial, é eh, moi agradecido a verdade é bueno, eso unha e a outra eh, estás preparando xa novas creacións musicais En este momento eh eu estou centrado na sombra dos sonhos, claro, o claro. proxecto que eu creo que, que funcione, es digo eu, bueno, estou sempre, sempre traballando na música. Eh, estamos sacando Temiña Temiña o que será nosso próximo disco, porque al día de hoy ah, o de ves, publicar ves. un disco de, de temas así de golpe funciona muy mal. Eh, porque sí, sí. precisa ir dando a música os coquiños para que para ter cousas que publicar, para ter cousas das que das que falar, non? Eh, uh -huh. para que o público poida ir facéndonos así pouco a pouco, porque o consumo de música, sabes, que cambió esa Sí, Entonces, sí. En este momento estamos grabando, estamos eh, grabando audios, acabamos de grabar un videoclip para o tema que vai salir o día 11 de decembro. Ya teño que estar pensando no, no, no sei videoclip video tema que están mesturando en este momento. Hai lío. Sí, sí, sí. Pero é lío bonito. Que Que quere dicir que non paras, que xa tens algo para. publicado, pero sigues de, sigues creando para poder publicar máis cousas, en realidade. É, é o que máis importa, que, que a xente coñeza o teu traballo, pero tamén que te poñas en, eh, non sei, que estés xa preparando novidades para que os, os escoitantes ou os que te sigan, pois, poidan comprobar que non paras na tua creatividade poética. Uh -huh. Por certo, na tua creatividade eh, musical que tamén acompañas con Un certa poesía o por lo menos eh, mensaxe, non? Bueno, eu procuro, procuro, de cara non me sale sempre, pero eh, dicir algo. Nas cancións mm -hmm. a min mm, non me gustan as, as cancións que que, que que non te, te están contando nada. Que non digan nada. Eh, claro. Que non digan nada, claro. Hai moitas formas De, de contar cousas, non? Eu, por exemplo, un mirante enamorado, sí que é certo, que conto unha historia que non ten que ver conmigo, mm. eh, na cantareira, pois pues, tamén, non estou falando de esa historia, non? Na que hai unha persoa que se queda totalmente fascinada cando, cando ve a unha cantareira tocar a pandereira e, e cantar, eh, pero sí que é verdade que moitas veces escuto as cancións que, que están un pouco baleiras. Eu intento que non se xa así coa co miña música. Eh... Porque, sí, evidentemente, a melodía, os arranjos a instrumentación é fundamental, pero a letra é fundamental tamén Sí, sí, exactamente, a mensaxe é unha cousa que compre A máis, vos, xodos que tendes voz, xodos capaces de dicir moitas cousas que, a nivel, eh, non sei, social, non todo mundo é capaz Y entonces, o eh, mellor cantando hasta mm, sta, son mei... pouquiño vai, son mellor recibidas, non? Sí. Bueno, en moitas épocas eh, pasadas a, a música xidou moito ah. a, a transmitir determinados mensaxes que pasaba moita falta. É sí, sí. certo. E Supoño que a día de hoxe pasa igual, o que pasa que a día de hoxe está moito moi diversificada, perdón, eh non chega a todos a todas las personas o mismo. Uh -huh. eh, pero bueno, claro, supongo que un poquijito pasa igual. Sí, sí, pero Eso pasa como cuando un mestre da clases de matemáticas. Se expón música, rapaces, segurísimo que la aprenden moito mellor Pode ser música Todo mellor sente con música, eu estou convencido Bueno, tens experiencia, porque como acabas de decir aí un momentinho Eres profesor de música, por lo tanto, sabes que mellor Eu, por exemplo, xa, eu fun Fun, tamén perteneci E sabía que, bueno, que foi O caso é que, que Os rapaces que estudiaban música As matemáticas eh, Sabían as mellor É dicir, os rapaces que Que, que, que, que practica música sí. Ten máis máis posibilidades De ter eh, Desenvolvemento Nas na, na matemáticas porque precisamente a, a música precisa das matemáticas claro. Unha persoa que non sabe contar Non sabe utilizar ben a, a música No, Tenho te no complicado, sí Pero bueno, máis alo guiso Realmente o desenvolvemento neuronal Que se ten cando se está trabalhando Na música é moi interesante en moitos aspectos Un dele sin neurón a capacidade de concentración Claro que, que sabemos que estamos tendo un problema Neste aspecto a día de hoxe uh -huh. e, e a música ajuda Pois a centrarse a xente Porque non queda outra que está centrado Nos uh -huh. no cole facemos eu sempre ensino música desde un punto de vista práctico sí. tocamos moito, cantamos moito e iso eh, implica que alumnado estea concentrado no que estamos facendo mm -hmm. porque é un traballo moi colaborativo con mm -hmm. a música mm -hmm. entón, nese aspecto, simplemente non la concentración xa é un punto moi, moi importante unha contribución extraordinaria para que todos participen e se divirtan e pasen, que pasen ben porque a música axuda a divertirse desde a tanto, logo que sí. ver, claro Bueno, José, que dinos algun acusa máis se te parece que, que, que os nosos ointes saiban eh, ou aprendan de ti e ao mesmo tempo pois este é un, un primeiro contacto contigo, pero que sabes que máis, en, en máis ocasións voltaremos outra vez a incomodarte para que lles vales un pues referente. Fenómeno. fenómeno porque non encomodias ninguna, eu estou encantado de que me axudades a, a dar voz a a miña música. Sí, sí. De nada, simplemente pois os ointes en redes sociais, pois pues, que uh -huh. nos sigan en Instagram, eh Asombra dos Soños ou J Carballido, que tamén aparezo das dúas formas. Uh -huh. Eh tamén estamos no Facebook, estamos en Spotify, o día 11 de decembro sacaremos un tema novo a mí me parece muy bonito. Después de su lugar, de los hombre, pero creo que está Hombre, ¿cómo bien, vas a hablar mal de Oteu? No debería, ¿verdad? Sí, hombre, no se puede. <risa> mi abuela decía, si falas mal de las galiñas, los ojos no nos van a vender. <risa> Totalmente certo. <risa> Totalmente, <cero>. Totalmente <risa> certo. Pues eso, que estén en Spotify, nos seguides también, que nos mm. hagan un, un gran favor. Muy bien, muy bien. Bueno, josecarballido.com Que se poñan aí, que seguro que escutarán a túa música Que ademais coñecerán algo máis de ti os... Ademais eu queria lhe preguntar unha cousa Yo... Se hai moita xoventude que escuta a súa música Hombre, claro, ser rock ainda máis Andes bueno, eh, O rock xa non é unha música De xente tan nova Realmente, se, mirando as estatísticas non De xente que, sí. que nos escoita Estamos de 35 para diante Pois non é xa xente <laughs> maior Pero xa non é a xente de 20 anos Que escutaba antes es. Non? Bueno, sí, eh, gente manos, gente Be, manos. Eh, é igual é igual case que eh, é música moi moi moi accesible sí, sí. todos os galegos do Mediterráneo polo menos na nosa esfera <risa> o que nos podemos ou podemos seguro que xa o teñen bastante a, a, es... bastante clareño porque seguimoslotando bueno José, eh, seguiremos en contacto xa sabes o nos, tamén temos, temos aberta a fiestra para que cualquier momento ti, se si te parece se oportuno, pois mm, comunicarnos alguna cousa nos estaremos aberta para que cualquier cousa tú, tú, a, pois, se poida dicir na nosa na, na, na, na humilde radio eh, agradecerte moitísimo que nos concederas estes minutos eh, seguiremos a túa trayectoria todo o que poidamos Moitísimas gracias a vos unha aperta grande e hasta outro oh, momento. Até logo, Viño. Até logo, Viño. Atalou. Viño. Sí.